Lítat se na pomínivost. Posaďte se rovně se e, skříženými nohama do polotosu nebo na židli e, s, rovnýma, s rovnými zády a zavřete oči, udělejte hluboký nádech. A výdech. Zase hluboký nádech. Pomalý táhlý výdech. Cítíme uvolnění v celém těle. Všechno z nás spodává a my jsme jaksi lehčí bez starostí a problémů, které zůstávají minulostí a ty, které právě řešíme, tak se vždycky nakonec nějak vyřeší nebo nevyřeší, vždycky to nakonec nějak dopadne. Jo? Takže učme se trošku nechávat ty věci volně přicházet a odcházet. A nevstupovat pořád do všeho. Tím roztáčíme to kolo karmy hodně intenzivně těmi akcemi, stále akcemi, tou tvorbou světa, tvorbou fenomenů, propojování, Interkonekce, komplexicita, to všechno je karma, to všechno je samsara. Takže když podstoupíme, uvidíme, že se ten svět obejde i více bez našeho zasahování a bude se mlít jako mlínek, jako kotouč pračky dál a ani nás nebude k tomu tolik potřebovat. Cítíme, jak všechno postupně vlastně samo dospívá k tomu, kam má dospět. Jen tomu nechme volný průběh. Je to jako voda, která teče. Ona si najde cestu. Ona si najde nejlepší, nejvodnější cestu. Buď má jako ta voda. A když bude někdo něco potřebovat, on za námi přijde sám. Nemusíme pořád být v eh, těch, kteří někoho oslovují. Pokud už oslovujeme někoho, měl by to být někdo moudřejší než jsme my a zkušenější, abychom na něj měli otázky a eh, něco se od něj naučili. Ten, kdo není moudřejší, anebo aspoň stejně moudrý, nemá smysl aktivně takové lidi hledat. Naopak, oni pokud potřebují poradit, tak ať sami přijdou, ať se sami zeptají a položí otázku. No a když nikdo nepřichází, no tak tím lépe. Aspoň máme klid. Takže... Představme si teď e, místo, kde e, jsme každý tedy v nějakém pokoji nebo v meditačním místě, kde se dá meditovat, kde je klid. A my si budeme teď představovat to místo, jak se mění postupně. Ale aby abychom to měli tak nějak stejně nebo víceméně, tak budeme vycházet ze základu toho, že jsme v bytě, že jsme v pokoji, že jsme v nejlépe v ubývacím pokoji nebo nějaké velké hlavní místnosti. A Snad se ve většině věcí shodneme. Takže začneme. Představme si, že naše tělo zůstane meditovat a bude plynout čas. My budeme moci pozorovat, co se děje, bez ohledu na to, jestli je to tělo ještě živé nebo už není, ale dejme tomu, že budeme stále uvnitř, jakoby sledovat, ten pozorovací prvek tam bude stále aktivní. A i když teda to tělo už třeba nebude dávno po smrti. Jo? Takže. Budeme postupovat tedy pozvom této místnosti, kde sedím tak se po týdenní meditaci Něco změní. Květiny začnou usychat. Mé tělo samozřejmě zemře, nebo bude už velmi těžce dehydrované. A Řekněme, že už zemře a kocůr teda zjistí, že už tady není co k snědku, tak uteče pryč. Po dalším měsíci bude už všechno silně zaprášeno a öf. otevře se okno větrem, které nebylo dovřeno a začne sem foukat zvenku öf vlítne se mi nějaké to listí a čas nějaký ten hlodavec tady proběhne. Tělo už samozřejmě se bude pomalu rozkládat v, tom, v té meditační pozici už začne silně zapáchat. Takže to začne vábit některé druhy v hmyzu a živočichů živící se kteří tím otevřeným oknem začnou se dostavovat dovnitř, aby si pochutnali na této hostině. Jídlo v ledničce bude poměrně už dost skažené. Jabka, cibula to ještě celkem, to ještě ani ne, ale třeba nějaký sýr, zbytek masa nebo tak to už bude zapáchat velmi a Samozřejmě na uh, otevřené konzervě s fazolemi se začne už dělat vrstva plísně. Uh, I pečivo pokryje vrstva plísně a tak to bude asi tak za ten měsíc. Dále se představíme, co se bude dít za tři měsíce. Za tři měsíce bude toto tělo už pomalečku postupně zbavováno teda toho masa všeho a zůstane teda už spíše tedy šlachy a částečky masa a krve no a hmyz e, už bude pomalu končit svou hostinu hlavní e, případně i další mrchožrouti e, samozřejmě tady se u, u, i některé, některé žučichové se tady usídlí například hledavci a možná i ježek udělají si tu různé pelíšky a zřejmě třeba z nějakých přírodních materiálů, třeba větviček nebo trávy, kterou se sem nanosí tím otevřeným oknem. A samozřejmě místnost bude eh, už zapáchat nejrůznějšími dalšími právě věcmi, jako jako biologickým materiálem. A lednice už teda tam už je to katastrofální, tam už všechno teda je zkažené a e, to radši bych ani nechtěl otvírat. A, e, no a vzhledem k tomu, že bych neplatil a to tak to bym už, už vypnuli. takže stejně by se lednička uh, už uh, taky vypnula a boiler by přestal teda nahřívat vodu, vychladl by a pomalinku by se blížila Zima, podzem teda spíš, e, takže už by se tu ochladilo co? a postupně, by přicházela zima, tak by ty začalo hodně potom prochládat, zamrzat a také vlhkost by působilo na nábytek, by začal navlhat, koberce by začaly taky navlhat hodně a tvořily by se v nich různé plísně a různé houby a bakterie, které by to vlastně po, pokryly vrstvy toho koberce a vlastně i by se dostávali postupně do toho nábytku, do dřeva a to by vlastně začalo prostupovat i mokovat vlastně postupně. No To tělo, co už by tady sedělo, tak to už by bylo v podstatě jenom už jenom teda ty šlachy. A jako kostra, trošku krve, trošku teda to, ale jak by jako spadla, třeba by upadla ta lebka, vypadla, to by se jenom vyslala na těch šlachách a dál po roce. Po roce už by to poměrně hodně zatuchlo. Zvířata už by asi ani neměly zájem v tom prostředí tady jako bait, spíš eh, hmyz hlavně nebo v pavouci že by byly a by postupně postupně docházelo rozkladem a kud by teda žádný majitel nebo nikdo tady nic nedělal dalšího, nechával by to svému osudu, tak postupně by začala trpět ta budova sama. Já jsem teda v kláštyře, který už stojí 800 let, jo. A máme trojí zdi, takže tady by to ještě trvalo nějaký čas, ale u většiny běžných do, do, domů by se mohlo to otevřené okno za chvilku stát určitým problémem pro eh, postupně pro tu konstrukci toho domu po třeba deseti letech kdy vlastně ta vlhkost a všechno by postupně narušovalo jak si tu část, to, i to zdivo a tohle by tam pršelo do toho pořád a to. Takže postupně by mohlo to tam staticky začít, z hlediska statiky, dělat nějakou neplechu po těch deseti letech. A, a e, řekněme, po těch 30 letech už by se mohla začít ta část toho domu pomalu bortit, Jo, ale třeba ten, e, ten roh, e, kde je to okno, a za 50 let by to třeba úplně ta zeď by, by třeba spadla. Jo částečně jako, jako, tak, ten kousek tak. no a samozřejmě tady už byla že jenom ta kostra která by byla tak jako padla tady na tom ještě, jestli by se tomu dalo říkat koberci no a v, v, v všechno bylo silně pokryté písní a různými hlubami, boby, tady spousty jako živočišného materiálu, rostlinného, živočišného. No a po těch sto letech by pomalu ta budova se začala hroutit a padat. Do střechy by začalo zatíkat silně a postupně by se hroutila střecha i zdivo a celá by se konstrukce voda by tekla do toho zdiva a praskalo by to na mnoha místech, by to začalo se to sypat a začalo by to pomalu padat. No a za nějakých 200 let už by byly teda zcela to, ty zdi, už by to leželo vlastně, ta střecha by padla, by to leželo vlastně všechno ty základy. V těch základech by to, by to všeo jak trčelo na každou stranu jak by to zrovna padlo, ty, ty, ty kameny nebo ty cíly a všechno. Takže některé části by třeba ještě stály, ani, ale třeba většina by byla rozvrácená a pro, prorostla trávou a mechem a vším možným a stromy nebo rostlinami a tak. No a za těch tisíc let Pomalu by už nebyl ani uh, znát, že tady nějaký dům byl, protože by tu vrstvu, vlastně tu, no to, co by z toho z domu ještě zbylo, ty dozvaliny, tak ty by postupně pokryla, pokryla vegetace, postupně vlastně i ten humus a to Všechno, co by přes to šlo a rostlo, tak by to zakrylo. Takže by z toho byly takové hroudy, takové hrboly, které by byly porostlé. A jen stěží by bylo poznat, že tam kdysi býval nějaký dům. Když to se netýká toho kláštera, ten by asi zřejmě byl ještě ještě nějakou delší dobu vidět a za těch 2 za těch tři tisíce let už by skutečně nebylo vůbec poznat, že tady kdy stál nějaký dům, takže by to bylo všechno už šecičko pryč a byl by tady na tom místě prostě les nebo nějaká mítina nebo něco a už tu a tam někde možná by byla vidět nějaká petflaška ještě nerozložená tu a tam by bylo vidět ještě třeba kousek z nějakých hnečků nebo třeba talíře nebo kousek třeba takých plastů, ale kovu, ale i když kovy taky hodně zreznou a pak se to rozkládá, už asi moc ne, ale většina už by bylo všechno podstatě pryč. Dejme tomu za dalších 10 tisíc let už by ani to nezbylo, a už i, to, už i ty plasty a už i to by se postupně rozpadalo a rozkládalo. A vlastně pokud by to nezakonzervovala to tělo, nějak ta, ta vrstva tí země, nebo by to nějak ne, ne, tak by vlastně to sprachnílo ty kosti a všichni by se to rozsypalo taky postupně. Takže to tělo by tady taky samozřejmě nezbylo No, takže e, vidíme, že skutečně je to všechno prostě pomíjivé. Všechno je to pomíjivé. a ať už mluvíme o našich dětech, našich ideálech a představách, ať už mluvíme o naší práci nebo o nějaký firmě v nějakým sídle majetku, o prestiži a tohle všechno, to všechno je velmi pomývé a většinou to netrvá ani stolet let a všechno to zmizí prostě, jo. Samozřejmě existují třeba velké firmy, jako třeba Ford, nebo nějaké takové Coca-Cola, které už mají dlouhou tradici, už přes 100 let třeba. A není jich mnoho tedy. A... Předávají se teda, nevím jestli v rodině, nebo jak to tam funguje, ale je otázkou, jak to bude dál, jestli vydrží tisíc let, pokud mluvíme o předávání třeba dědictví z otce na syna, třeba z vladaře, vladaře na syna, tak se snad nejdéle udržela dynastie Ming. Myslím, že 300 let to bylo, co si udrželi u moci. A i po těch 300 letech nakonec jej dynastie Ming zaniká. Mohli bychom připomenout mnoho různých prestižních dědických líní různých králů a rodů, které Mají dlouhou historii a třeba stovky let. Také některé univerzity se, se pišní té historii stovek let. Tak tam se ta tradice někdy drží skutečně déle. Ovšem, jestli vydrží dalších tisíc let nebo deset tisíc let, je otázkou, jestli a v přemnožení lidstva a současný svět a tedy nechystá pro nás nějaká neblá překvapení budoucnosti a jako třeba boje o, o přírodní zdroje, o čistou vodu nebo suroviny, jako třeba energie, fosilní paliva, další věci, či, tak by mohla mohl dojít k různým eh, vážným společenským nepokojům, vážným sociálním eh, zvratům a eh, různému hroucení postupně eh, té veleslavné, veleslavné kapitalistické doby a eh, v, pak by zřejmě zanikaly i některé takové další slavné rodové linie a památky. Nejdej Bůh válka, jako byla třeba druhá světová, anebo nějaká katastrofa například pát nějakého asteroidu a tak dále. Takže e, dá se očekávat, že i, i to pomine, i takové rodové linie, i takové významné univerzity a firmy nakonec jednoho dne zaniknou. E, Může to trvat i tisíc let, může to trvat i dva tisíce, nebo pět tisíc let, nebo deset tisíc let, dvacet tisíc let, nebo padesát tisíc let, ale nakonec přeci jenom zaniknou. A přijde doba, kdy i dílo Williama Shakespeare a dílo Beethovena a Bacha a taky Mozarta. Přijde doba, kdy je jich díla nakonec všechny, všechny pominou a už se nezachová žádná další kopie jejich, jejich umění. Přijde doba a nedej Bůh, kdy zaniknou i různá náboženství. Kdy lidstvo zanikne a už nebude. krásnou dobrou noc, přátel. Jak řekl láma, všechno se změní v nic. Všechno co miluji? Všechno se změní v nic. Já se změním v nic.